Він був відзеркаленням стандартів суспільства, яке його оточувало. Якщо табори були брудні, якщо охоронці були жорстокі, якщо бригади працювали погано, то так було частково і тому, що бруду жорстокості й халатності вистачало і в інших сферах радянського життя. Якщо життя у таборах було жахливим, нестерпним, нелюдським, якщо багато людей гинуло, то і це не викликає подову. У певні періоди життя в Радянському Союзі також було жахливим, нестерпним і нелюдським. А рівень смертності поза таборами був такий самий, як і в них – Певна річ не було простим збігом і те, що перші радянські табори виникли як безпосередній наслідок кривавої, жорстокої, беззладної російської революції. Під час революції, терору, а потім громадянської війни багатьом в Росії здавалося, що зламалася сама людська цивілізація. Смертні вироки виносилися свавільно. Писав історик Річард Пайпс, людей без причин розстрілювали і так само без причин звільняли. З 1917 року всю систему суспільних цінностей була поставлена з ніг на голову. Статкий досвід накопичувані протягом цілого життя, перетворилися на провину, грабунки, прославлялися як націоналізація, убивство стало прийнятною частиною боротьби за диктатуру пролетаріату. В такій атмосфері наказ Леніна про в'язнення тисяч людей просто на підставі їхніх колишніх багатств, чи аристократичних титулів, не виглядає чимось дивним чи надзвичайним. Крім того, високий рівень смертності в таборах у певні роки також почасти є відзеркаленням подій, які відбувалися по всій країні. Рівень смертності у таборах зріс на початку 1930-х років, коли голодувала вся країна. Знову він зріс під час Другої світової війни. Німецьке вторгнення в Радянський Союз стало не тільки причиною загибелі мільйонів людей у боях, але й призвело до епідемії дезентерії і тиху, а також знову до голоду, від якого люди так само потерпали і на волі, і в таборах. Зимку 1941-1942 років, коли чверть населення ГУЛАГу померло від голоду, померло з голоду ще близько мільйона людей у блокованому німцями Ленінграді. Лідія Гінзбург писала у своєму блокадному щоденнику, що голод у той час був невідступним і відчувався завжди, не обов'язково, як бажання їсти, найболісніше, найтяжче під час їжі, коли їжа з жахливою швидкістю наближалася до кінця не приносячи насичення. Як читач побачить далі, ці слова страхітливо схожі на ті, якими розповідають про пережите колишні в'язні. Звісно, правда, що ленінградці помирали вдома, тоді як гулак шматував людське життя. Руйнував родини, відривав дітей від батьків,